Sen är bara gå gå on. Välkomna till podden. Eh, eh, tid för eftertanke. Vad vill, vill du hålla min så... Som... Ja, jag. jag ska öppna min glass. Jag har väl händer precis Jens. Ja, klockan är ju. Ja, är... ja, klockan. Sen är nio. Jag ska gå ner i och gå en halvtimme sen väckte honom. Han var ute och festa i natt. Han Var full. Han blev blandad med öl och smör. Är i och Robin köpte sån här smakens kussing. Mm. Alltså, väldigt gott, tusen. Med morot och mango. Mm. En liten. Sen skulle han gå och... Eh, jag skickade den i en liten plastpåse. <laughs> gå ut genom dörren. Och siktade hål i påsen. Och det var faktiskt med dig Var det ditt? Därför att jag höll i påsen. Med ena handen och har liksom, armen i träd genom handtaget i andra. Sen släppte den andra handen så blev det ett ryck. Gled den av så? Nej, jag höll den i andra handen. Sen släppte jag. Höll du den så? Ja, så, alltså, släppte, så släppte jag. Du så... <laughs> Nej, men då, fan. <laughs> och då... Oj, oj, det gick håll i påsen. butiksägaren smakens poesier på mm. sitt golv. Ja. Men jag erbjöd bara faktiskt hjälp. Kan du tillägga? Anmärkte du att du var full? Ja. Nej, jag fick en ny i alla fall. Du skydd, Ja. skyddad. Lyckades lägga in lite smygreklam kvar på signalen LIFT på Västra Stadmestargator. Mycket bra service. Jättebra service. Jag tror det är trevlig personal. Så det är bra att han rekommenderar oss att inte ta allting i samma påse också. Mm. Han visste att det inte skulle, men... <laughs> ja. Nej, men... Vi kan också ta pausa och så går vi upp. I lägenheten. Ja. Hej, nu är vi tillbaka. Hej, hej. Nu dricker vi frisk citron med mynta dryck. Mm. Jag hoppas förstå att mint är en big deal i hela vårt Mint? Mm. Ja. Um. Uh. Ja. ja, som krydda. Mm. Nu ska Robin ge sig ut på ordinariskt djupt vatten. Och tillaga eh, poserat ägg till frukus, Mm. Men hur ser mm. de ut när de är klara? Liksom? Blir det som ett stekt ägg i formen? Eller? Jag, inte, jag ska bara säga här. Här så tror jag det kallas, ja, ett poserat ägg tänkte jag. Mm. Mm. Som på svenska heter förlorat, förlorat ägg. Förlorade förlorad ägg. ägg brukar ofta serveras i spenat och grönkålssoppor. och soppor. Men förlorat ägg är också gott på smörgås som ensamrätt med BNS och skinka och tillsammans med färskrökt lax. Man skiljer på hel och halvförlorat ägg. I fina sammanhang kallar man dessa ägg för pocherade av det franska ordet pocher. Som betyder att förlora. Nej, jag stämmer av kylskapet ja, för att det, ja, det. är... Jag gör det. Koka upp en och en halv liter vatten, med en matsked ätterklubrit, oh. ett tesked salt, i en låg vid kastrull. Uh, ja, knäck äggen i en liten skål, och sen följ bildserien. Jag sätter alltså det, det är vatten, typ. Ja, jag sätter igång och i vatten. Vet du vad jag gjorde igår? Nej. Jag gjorde pangkåpare det, det? Ja. det var väldigt gott det var det. Ja, så hade jag liksom på Hallonmarmelad är ja. det riktigt för hårt? Hallonmarmeladen. Ja. För hårt Nej, det var helt perfekt Jag provade även att ha Hallon och jordnötssmör det var, det var gott, men... Vad sa du? Vad sa du? Men alltså det blev lite mycket och allt det, känns mm. det som. Det blev liksom så växte så mycket i munnen. kan jag förstå Mm. ja med att jag har satt på vatten på kokning... Mm. Så. Så kan vi börja servera för frukost? Ja, det kan jag. göra. Ja, ska med. Jag har med mig en egen kaffekopp idag. Ja, men jag har, har, har drack kaffe på väg till jobbet i morse. Då ja, slipper det. Möjligen. Ja. ska vi ställa det. Fan vad fan det är alltså. Nej, nej. nej alltså, det, är, eller, det är kanske bara jag som är varm. Alltså, det var 14 lat i grönskan. Det är varmt. Det är, varmt. Ja. det är väldigt varmt. Men det kanske är lite kvart. Det regnade lite också innan när jag jobbade. Ja. Men, då, men då var jag innan Så Det är inget humann budande också. Nej. Det är surdeg Det är surdeg, det är det. Det, vi ska, det vad vi vill ha här, så det Är ja, det skulle vi vilja ha lite sända. Det de, de de är sjön. Det du ägg också va? Ja, det ska vi ha sen. Till de förlorade regler. Hur många vill låta till de förlorade ja Två ryckar. Ja. så, äh, så har man. så Är det en god grönsak? Ja, det ska jag inte bort. Det går ja. Det kan vi också lägga fram. Ska jag skära ut lite? Ja, det ska jag göra. Nu ska jag bara sätta på min keps bak och fram. Ja, mm. Tillhåller du också för de som har slutat äta aromatkrydda efter att det blir tabu? Ja, jag äter faktiskt inte aromat för längre. Eller menar du till såhär mackor och sånt? Ja. Ja, nej, det är inte. Jag tycker det är väldigt gott, men... Jag tycker också det är väldigt gott, men... Men, men jag äter nog inte det för att jag inte har det hemma, tror jag. Så om det ja. bjuds... Så äter jag det. Det ser fram två stycken olika kredor där av matkredor och i mamma. Som jag fick av Felicia. Min lilla syster när hon i Amerika. Fick du det när man var där? Du, nej jag kollade upp det men jag liksom tänkte inte med på att det var en uppsatt lampa där jag trodde för att man hade lampor i sin. kök. Men du, det blev jättebra. Det kan gå lite långt upp. Ja men vi, vi tyckte att den var bra hög. Ni valde det? Ja, för Ni valde vi, för det för att nu är den lite för hög för de bländar. Mm. Den ska vara, eller, om jag hade fått välja så hade jag satte det lite lägre. Ja. Men, men, det är, men det är upp till dig. Det är upp till mig, det är helt upp till mig. Och ni har valt att göra så här. ja oh, fransk och bilett. finns Det finns också något? Nej, nu ska jag inte sitta och titta i det här tycker jag. Nej. Det känns lite oskystigt, lyssnarna. Ja, men det var ju kul när jag upptäckte att det har ju blivit en hel del lyssnare sedan första premiären. Ja, det är, det är väldigt kul. Vi träffade, ja, det var... träffade några igår. Ja. Utanför stan. Ja. ja. Det var väldigt kul eh, att höra. Mycket lycka och hälsningar och sånt där. Lycka och hälsningar. Eller lyckansningar. Ja. Eller lyckansningar. Fan. Jag kommer på precis vi har ju faktiskt inte planerat dagens avsnitt. Nej ja, men vi har ju några punkter. Det har vi faktiskt, jag, jag har ju antecknat. Har oh, du Ja. Men kanske vi, vi ska ta en liten podd och skriva ner, eller en liten podd. Liten <laughs> paus och skriva ner. Ja, det är så mycket det kan vi ju återkomma med ja. de Vi tar en den, paus, så planerade vi, så planerar vi podden här. Den kommer att återkomma. Ja, okej. Okay. Hej! Hej! Då sitter vi här med bullebröd. Bullebröd. Och Robin har gjort sina berömda förlorade ägg. Och jag tänkte lite på det här med ägg och sånt. Mm. När man äter äggröra, vad brukar du ha till då? Brukar du ha ketchup? Ketchup, eller hp Eller HP-sauce. Det... För att när man äter kockt ägg, då, då brukar man ha kaviar. Mm. Så skulle man inte kunna ha kaviar till en ägghöra då? Jag har rättigt en, en en macka med kaviar och stekt ägg på. Och det var faktiskt jävligt gott. För jag har nog liksom bara ätit lite med, med kukt ägg. Mm. Jo, när jag testade när jag testade um, vad heter det? det här med kaviar och stekt ägg. Då var ja. jag väldigt uh, skeptisk till en början. Ja. Men det var faktiskt gott. För jag kommer ihåg en gång när jag gick. Nej det var inte gott. Yeah. Det var inte gott när franska senare har Nej men. Fann inte på mycket här. För när jag gick i typ. Jag frit fritids efter. Eh, I mm. Efter skolan. Ja. Så skulle vi äta mackor då. Ja. Så. Alltså, jag rostade en macka liksom. Så det var bara... Först jag på eh... Ust. Mm. Rostade du en macka det skolan? Nej, en lärare kan vara rostad. Mm. Eller den kan inte vara rostad. Jag tror det, den var rostad. Mm. Jo, så tog de på ust. Och sen så tog... Efter det tog jag ägg. Mm. Jag tror jag tog salami också. Och sen tog jag kabjar. Det var ett crazy. Ja, fast jag tänkte inte på det själv. Nej. Utan så frågade läraren då var jag... Varför var har du på det där liksom? Så jag var ja men det är, Och där hade jag glömt bort mig själv att jag har tagit på allting Alla de grejerna för jag bara på det jag tyckte var gott ja. För att det fanns liksom ja. Så jag var ju men det jag alltid hemma Så då Vad har jag aldrig gjort? Ja, precis som Martin så att han också gör sån grej Han skulle ju alltid ha på leverpastej och ust På sen en macka skulle. Det tyckte, det tyckte inte läran var okej så han alltid att hemma. Men det var okej okay idag eller? Eller var det att... Nej, det blev Eller gärna. var det att han fick för många pålägg? Ja, han dubbelar ju. Ja, ja Men jag gillar ändå med lite på det här ägget. Ja, men det var ändå helt okej okay, faktiskt. det Tillsammans med ketchup, men alltså, annars hade det nog inte varit så gott. Nej. Vi köpte dagens pålägg, det blev persons rökta Emil-kalkon. Men var kommer det här Emil-grejen ifrån? Eller bara något? Jag tänker att den är kanske från Småland. Mm, jag tänker också, men... Men folk som inte vet, liksom. Nej. Men vadå ska de ha med Emil och Lönneberg att göra? Det finns ju Lönneberg-skinka. Det finns det, ja. De, får... de kanske inte får kalla den här Lönneberg-skinka. För det, är alltså det är så här som med champagne och vindistrikt i Sverige. Det kan yeah. yeah. yeah. yeah. inte kallas Lunnebergskinka om det inte är från <laughs> det Skinkdistriktet. Om det inte är från Lunneberg. Men det kanske är från Lunnebergskinka. Men, men så är det någon som har liksom patent på mm. Så personen inte kallar det sin skinka för det. Nej. Vi såg ju en sån här när vi var i Thailand i Bangkok. Mm. Mm. Så åkte vi bort, så där inne i de här kanalerna. Mm. Så på, på en vägg på något blivit skjul där längs med kanalen. hängde en så här jättestor banderoll på 2x3 meter. Med den persons tunna skivor långan. Så solblekt. <laughs> jag ska prova den här... Vad äh, vet den? Fruktens... Nej, smakens poesi. Mm. Så Det jag är den. smak av morot och mango. Mm. En Den är det mjuk. var mjuk? Den är väldigt mjuk. mjuk. Men den är... Men... Alltså det är, det är ingen morotsmak om man tänker så. Jag ska sitta och prov smaken Jag vet inte, jag har inte duktigt så mycket morotsdryck. Jag vet inte om jag riktigt gillar det, men det här var ju... Det var ju gott, men det är säkert inte nyttigt alls. Nej, nej det tror jag inte. Det är ju... 10 gram socker per hundra gram. 3 procent frukt. Nej. nu ska jag vara. med. 20 procent 10 procents mangos, men är 70 procent. Nej, det är sockerrör. Det är bara... ...bara väckar. Mm. mm. Ja, ja, jag tar lite buller bara det här. Lite bu du köpte kanske? Var de Mm. Nu ska jag. Jag på lite för det, här. Um, veckans idéer. Ja. Um, ja. Veckans idéer. Ja. Ja, veckans idéer. Har det kanske inte gått lika, lika kreativt i veckan som förra veckan? Nej, det har inte gått. Det, det handlar mycket om podden. Den har tagit mycket tid. Ja. Uh, vi har ju på en massa inslag vi vill ha i podden och, och så vidare och så vidare. Mm. fick stryka foten lite. Ja, det har liksom blivit en liten paus i det. Då mm. Det måste vi nog bara liksom den vi bara genom båtet. För att liksom kunna ja. sätta igång den riktigt. Ja. Att veta exakt hur den ska se ut. Ja. Men, ja. Ja, det går att lite. Det var väldigt för att ha... ...projekt att man bara kan plocka upp. Det känns som att vi har många sådana projekt. väldigt många. Inom musik... ...och inom... Ja. De är lite kreativa. Um, jag håller med. Det, vi skulle behöva en genomförare som skulle komplettera oss. En driftig genomförare med mycket fritid. Mm. Mm. Kanske som lägger upp ett schema för oss så att ger oss så, så här. Och, så jag som vi måste vara klara till. Ja. Och planera, planera hur vi ska kunna genomföra dem. Vi hade ju en nu. En det som jag är helt inne i Typ I ett par timmar Vi kollar på en rätt rolig uh, CV-film En, tjej, uh, <skratt> en tjej, uh, vi, är, vi är bekanta med då skulle Vi skulle inte veta vad namn Men vi vet hur vi är um, Skickade, upp en CV-film På Youtube Och vilken vi vill ha en parodi på. På viset, det var så kul. Mm, det kom ju en bild på den. Det kom en bit. Vi tog en massa roliga kamerorvinklar. På mm. mm. Jag fick, jag fick regissera, vad kul. Mm, är det är bra. Ja, nämligen det var jättekul faktiskt och få bestämma och vi hade mest artist också liksom. vi hade mest artist också men men jag har vi skulle vi skulle ha behövt det hela dagen för våra projekt jag vi skulle ha haft en stund där man också typ. den här träningsgrejen till exempel den var mites himmatränad mm. han skulle ha kört pull-up så skulle man filma filmat honom så här bakifrån det är den kräver på Ja, ja, vi ska målut. <laughs> jag måste ha något in till den här matchen. Vad är det. där? Mm. Är jag en podifil? Mm. Precis sådär. Ja, det... Um, det kom liksom andra grejer i vägen. Det gjorde det. Um, vad har vi med um, här. Lite så här. Jag vill slänga in lite um, korta. Korta. Poddokumentär. Eller, eller som en dokumentär. En dag. Ja, det är väl dokumentär. kanske Dokumentärnovell. Dokumentär hur mm. um, En kort historia om en dag eh, om en, en, en dag att arbeta ja, nej, ja precis, man kan beskriva en arbetsplats eller om man har varit på zoo mm. Ber berätta sina känslor hur det ser ut där och... ja. ja, du du tänkte med en dag på operan ja man för jag, i jag, och... jag var ju jobba när var det? det var en vecka sedan mm. var jag på operan och jobbade och jag fick många intryck från det här Mm. Som jag gärna skulle vilja dela med mig av. <laughs> um, så den tänkte jag att vi skulle få med här. Ja, för det, det ser vi ju allihopa fram emot. Mm, jag ska också det. Um, det tror jag verkligen, lyssnarna att um, vi får kul. Vi vill musik för att få, för inte få djupna på iTunes. Um, jag ni får soga att det var nu en stund till. Ehm um, tid för eftertanken.punkt wordpress.com eller tidforaftertanke. Ja, till då går. If eh vad? Eh if du Nej. Vänta. Vad? Vänta. –Jag är e e ja. det <laughs> <Ö>. efter. <laughs> <laughs> efter. –Efter, inte med. Efter... Blooper. Blooper. –Tid för eftertanke. –Vi uh. kanske kan klippa om det här sen och lägga till den här. Du lägger till en blooper och till i slutet. Det är. det är som en blooper. Tänker man att man, man har stavit fler ord med Å, är. och man Om man har stavat fler ord? Ja. Som typ... Um... Mm, till exempel. <laughs> det kan man inte vara det. Ladugård. Lädergörd. Jag, jag har typ... Lådö... Lådö... Lådö... Låd... Vad är det nu? Det är Nej, <laughs> tror du inte det på typ tyska? Jo, ja. gör Det är nog med ä. Det är typ enda gången tyskarna använder ett det är ju ketchup? Oj, ja. Berättade vi förra veckan om vår äh, matlagningspodd, eller matlagningsljud. Äh, ljud? ljud. <laughs> hey, ljud. <här> <här> Vad menar du nu? var tonsatta, tonsatta recept. Mm -hmm. Nej, <här> det är bara det. <här> det, är det måste vi berätta. Kan du berätta Jonas ska alltså... Robin... Jag kommer inte ihåg riktigt, men du skulle laga mat. Jag har mat. Och så ska jag ha... Äh, ...lite instrument. Ja. Typ... Äh, <laughs> Flerjudmärken. Ja, ja, det är klart. Jag ska... Tänk dig ha... ...munjigga. Jo. Ja. Näsblyt. Mm. Blockblyt. Cillefon kanske? Cillefon. Och sån här liten gång. Sån här en gång en gång ju väl så här så 18 men en liten gång men det låter bättre när jag försökte du vet här när man liksom jobbar upp den så här så om är riktigt turlyssnare så kanske vi lägger in ett gång efteråt mm och gitarr kommer jag använda mig av. Mm. Och det kommer liksom vara när Robin... ...gör saker om maten. Så kommer jag ljudsätta de grejerna. Jag berättar också hela tiden vad jag gör. Mm. Typ så här, Jag mottar upp en matsked soja. Och häller i räddningen. Mm. Och det är där. Där. De, det är medan, liksom. medan så berättar de. Så kommer jag gick in sakta med mm. ljud. Mm. Det får vara jättekul. Det hade varit kul att som en första låtrecept. Kör flygande Jakobka. Så förlåt, var man, Så förlåt den passande heta flygande Jakob. Vad har man då? Banan och sånt? Det är banan, jordnötter, kyckling, ris, chilisås. Ehm... Um. Herregud... Jag måste... Hej! Nu är vi tillbaka sen. Efter min robot. Ehm... Um. Ja, var var vi? För att vi har babbla idéer. Ja, vi pratade om... Jag minns inte riktigt, har vi har pratat om Helt ja, Jens, skriver du den här musiken? Ja, förlåt. Um. Har vi haft på den här tiden? Nej, jag högre den. När du var väg och... Jag okay. Det är många lyssnare som har tagit av sig och berättat... Just att de gillar musikläggning i bakgrunden. Um, jag, jag gillar det. också den. Ja. Det är faktiskt väldigt... Vi får se om det blir för stil då Eller i, i veckans podd. Ja. Men, ehm... Um, ja. Vad var vi då? Ehm... Um, vi var kanske på en dag på. Ja. Men var vi inte med instrument och sånt? Eller var vi Just det? det, just det. där. Nej, där var vi. Vi var där, vi var där på att utsätta recept. Ja. Mm. Och då har vi också sådana här kongastrummer. Mm. Mm. Till ägg äggkläckning och, ja. och så vidare. <laughs> ja. Nej, men... Um. Det finns ju många grejer man skulle kunna utsätta. Ja, och man har tagit på några videor till exempel med äggläckning när typ lydsätta när ett äggläcks och ljudet tittar ut. det är, är sånt typ så dokumentärfilmsmusik. Eh, mm. Det är ganska så här. Eh, mycket känslor och sånt. Ja men så alltså, tänkte det skulle nu vara skitbra att göra som typ så Att man sitter och tittar på något och ska lydsätta typ. Så tänk på det. Jag bara tänker på att det här är ju bara en blockflikt liksom. Ja. Men tänk på att du bara drar med dig en ensemble på typ fyra pärs och sitter och tosätter en födsel. <skratt> <skratt> I förlossningsrummet. Ja. <skratt> en sån... ...strockmattret. Ja, vad hemskt. De bara... <skratt> <skratt> Börjar jord... skrika <skratt> Det är en kraftfull musik. Och så har in så här såhär kända stråkspelare från Österrike och Belgien och så. Och han, den dirigenten, han bara dirigent, hela tiden öga på födseln för att så kunna se, liksom så här, följa med. Så han har liksom inte, han de vanliga, vanliga rödsorna med händerna utan han gör lite som doktorn gör med sina <laughs> händer och så de... För han är ledare till sjukvårdsorganisationen. <gör> jag, jag tycker jag har hört framför allt eh, själva scenen. Jag vet inte om de gör det riktigt, men du vet att man ser på TV då typ att smiska barnet två gånger. För att barnet måste skrika när det föds. Ja, men det är väl om det inte låter någonting. Jag blir tyst med. ja. Så tänker jag väl så här att när när läkaren smiskar barnet på sätt två gånger så hänger det. och kyssar bara. Är det bara, <gör> <gör> <gör> <gör> <gör> <gör> <gör> eller jag tänker så? <gör> Heheheheh <ashamed> <skrater> Heheheheh Och så så där hela den så tyst och när barnet börjar skrika det kommer sån hög violin-tor och så De backar vacker Och sen kommer harpan in och bara så och... Ja men är typ... Och så lägger man en expertkommentator spår på det också. Nej. Heheheheh Ännu var det mer typ så här peppad... Ja men Lite som jag tänker så här: det är ja. De är ju sådana expertkommentatorer. Det är ju fint. Jag kan att man typ, får gå till någon högstadisk skola och fråga efter någon så här, sex- och samlevnad lärare. Ja, Så berättar du också Eller som är expertkommentator. Ja, fast här ska inte behöva vara en då utan man kanske bara berättar det fint och sådär till musiken. Mm. Inte som ett naturprogram gör man det till. Ja. Fast det handlar om människor. Ja, verkligen. Eller bara? en bra det. det, som det. Som de väntar om Gung så det går det till vid en födsel. Ja. Och så har man <laughs> den musiken till. Kan man lägga in det som att jag oftast använts till musik till <laughs> födseln. <laughs> Nej, ja, det är till oss. täls. Till oss jag lite tid. Mm. Tack för det. För det. Det vore inte kul om mm. man kunde ge för det. Känner vi något som jobbar på sjukhuset som har guldanat typ i ett rum och göra den sen? <laughs> vi kanske först ska titta. Vi, vi kan ju ta och göra det sen. Vi kan ta och titta på sådana födselvideos. Så försöker vi själva. Ja. Men når ju inte vi de här... Erfarenheten med de här instrumenten så jag tänker mig att i Ja, det skulle bli det. Kanske lite piano också. Det blir ganska typ. Ja. Vilken upplevelse kan jag komma annan Ja, Ja, absolut. Um. Ja. Um. Det var en bra idé. Hade vi några fler idéer? Då ska vi raskt gå vidare? Um. Ja, nej, men nu tämligen jag lite på mitt... Uh. Det, är, det är som sagt väldigt mycket idéer den här veckan har handlat om podden. Och det är många av dem som vi vill hålla hemliga. Um. Mm. Så, nej men ska vi ta nästa idé då? Eller med nästa punkt? – Ja, nästa punkt, jag får ju kanske förvänta lite med idén att vi ska medklara så ja. kör vi dem direkt när de är klara. – Ja, precis. Ja. – mm. Ska jag in här, nu undrar vi ändå på idéer, ska vi in ett äh, gammalt projekt. Ähm, – Och ähm, Förstår du vad jag gjorde? – Mm, jag förstår ja. du vad jag gjorde. – Du på på inspelnings... Äh, Maskinen. Ja, men ett gammalt projekt. Det är ju alla de här grejerna som vi inte har avslutat, som vi har på med. Mm, alltså före podden. Ja. Vi kan se det i vårt, i det tänkande liv, i före- och efter podden. Ja. Vi får inte det. Va? L F P. L. E. P. Mm. Det är det. Det, är det. <laughs> <här> <här> um. Nämen, jag... jo, Ja. ja ska vi ta? ska betala den här med... Eh. Mm. Mm. Jo, för år så börjar vi ju på... Spana på att vi skulle göra en adventskalender. Men det här blev ju samma problem, att vi, ja, vi var jätte... Att du säger att ska en, två dagar. Mm. Så det var ju lite längre vi var liksom igång ändå. Ja, Men vi tog liksom lite vatten över huvudet när vi ju... skulle göra 24 avsnitt. <här> <här> Och den handlar ju inte riktigt om jul heller. Nej. Så då var vi mer... Jag tycker vi egentligen inte det... Kanske vi kan... Alltså det behöver inte handla om jul, alltså de behöver inte kanske handla om... vi kan sammanväva Sören Svebe, eller... det alltså vi kanske redan varit inne på. Och göra vad? I en julkalender av Sören Svebe, Det Är det som man kan göra? Men... ja... Då är det kanske att han ska göra... ...till julbordet på, på det kongeliga liksom. Mm. mm. Och så hände det en massa skjubbel och det är bra det. Det är bra det. Alltså om vi dör allt för långa... Så att då blev han liksom... Han blev ju nästan som jultomten då. För att ja. för han är i rödklädd. Mm. Men han är en vitt skägg. Men det har hans farfar. Ja. Det är morfar. Mm. mm. Det är sant. Så jag vet inte allt för långa avsnitt. Man ska ju hinna lyssna på den i all hast på morgonen. Ja, men vad är det då? En kvart, 20 minuter. Ja, på tv. Ja. Men jag tänker att vi kanske gör en minut. En minut? Ja, alltså 24 minuter blir det totalt. Men det kan ju inte hända något på en minut. Nej. Men... Vad ska vi första dagen bara var att vi förklarar vem man är. <laughs> jag vet inte. Okej, det var fem minuter. Då. Ja, fem minuter kanske. Ja, ja, det är bra för att nu, nu började... Du... Ja, det ja då jag men det är bättre att du säger att det blir kortare, för att, så att vi inte kör 20 minuter så att, Nej, så. Så att vi aldrig blir klara med det. Tänker du vi måste komma på 24 cliffhangers? 24 cliffhangers? En historia. Vi ja, har precis som ska sammanbinda allting. Ja, men det är lite så. Alltså MacGyver. Yeah. Alltså när den i slutet av säsongen eller det är ingen säsongslut på det det är väl bara de bara körde igenom det ja. men det var ju liksom gamla grejer som kom tillbaka där det alltid slutade med att någon skrek MacGyver, ska någon skrika Svebulle då kanske Svart, svebulle Nej men typ de faller och sånt ju, det blir MacGyver MacGyver, fast skrek de skrek Svebulle <laughs> Jag tänker att det är det som trillar så här där, och då bara drar upp en sån här spuflu och så bara... Så bara trillar de mjukt i grädjen. Ja, men det kan vara typ någon typ... Perputsare, som ska putsa fönster. Ja. Att han typ halkar på stegen, så kommer Svebel och det där så bara. Så eller, eller så har han en hink med flö. så han sin slick, slickiepott. Ja. Och så bara drar han ut lite Liksom en där, kasta ut lite så. Och kanske det är en var som har styrit. Bara kastar ut lite grädden så halkar han i grädden. Hela vägen till fängelset in i sällan. I ja, precis. Anna berättar ju om förrörelsen att hon att hon har halkat på ett bananskal. Oj. Eller rättare sagt bananmos. Med bananskald. Men banan och sånt speciellt? Ja, alltså det var typ, hon passade på varje själva mjosen halkade. Ja, men det är väl, jag, hör, jag har ju halkar på skalet. Nej, men vad om de inte skalet får mjosen? Ja, jag vet inte. För det är väl så det måste vara, tror jag. För jag kunde inte bara att han halkar på skalet. Om ja, men är det är lite glidigt också. Om det har ja, banan här. Ja. Ja, men om du har moset under och ja, svarar det. Ja, jag har halkan ska det... ha löv och sånt. <laughs> ja, ja, men det har jag också gjort. Men så. balansskal är ju... Vad <laughs> har det varit nyligen om du det? Nej, alltså för igår skit när jag var på halkan på balansskal. <skratt> jag såg och tittade på det och hunnade på och på det liksom. För att jag, jag inte gärna ville se när halkan på balansskalet. Jag har gjort det fråga, så sa hon det. Men har du halkat ditt hundbajs någon gång? Eh, jag vet inte, jag har trillat av det. Men jag har definitivt glidit en 30 centimeter kanske. 30 centimeter? Jag tror jag har gjort. Ja, alltså, bra. här är det så Så det är ganska kul när man halkar på grejen. Så det spänner till det. <laughs> Pontus. Visst var det är Pontus som... Gick i hundbajsen med ett flip -flop. Ja. Han <laughs> oh, nej nära. Fön, fön. Nej, det var inte okej. Okay. Ja, men då fick vi med ett gammalt projekt. Där ja. också. Och men det där kan vi se vi börjar ju faktiskt spela in. Ja. Uh -huh. Vi kan också klippa in det så att man får lyssna lite på pröva vad det var. Eller det man inte så jävla bra egentligen. Men Nej. Man kan det. Ganska intärn. Så det var skit. Ja. Men det var ju väldigt kul. Liksom. Det är kul. Men det här med Svebel, det kan nog bli en hit. Det kan ju bli en hit, verkligen. Mm. Um, man kanske kan sälja den här på, eller sälja den typ på Närradio här i Malmö. Absolut. Någon sån här. Alltså är vi ute nu liksom i god tid här ja, kanske. Ja. kan Kanske inte Rilbois Närradio. Malmö Malm Ja, men det ju. finns ju några olika här i är Där är någon radikanal eh, som jag har på tv. Ja. Eller som jag har sett på tv, för ingen tv hemma. Så... Mm. Där... Där kan man... Där är någon, där de ber en skicka in musik och, och sånt. Mm. Så där skulle man kunna gå. Men eh, nästa. Nästa, ja. Och jag tror vi... Eh... Har kommit till det som kanske många av er uh, har längtat efter väldigt mycket. Veckans uh, Youtube-utmaning. Ja. Vi uh, skulle alltså göra en ros i, av en uh, miljon. Av en vattenmiljon, ja. Och um, jag är. Uh, ju uh, dratt på det hela veckan. Fast jag köpte faktiskt en miljon ganska tidigt i... Jag en bild då. Ja, eh, nej, jag köpte faktiskt en bild då. Eh, så bara det var, var lite småambitiöst, tyckte jag. Men eh, sen så jag drog ju på det hela till igår. Jag har inte sett på en uh, tutorial på hela veckan. Men så igår, då, eh, hemma hos Martin, fanns vi fyraårsfest, så gjorde jag en i köket. Och ja, du så ju det ens. Jag sa jag en bit i alla fall, sen var jag ju tvingad att gå hem. Ja. Ehm. Och sen så lämnade jag faktiskt den andra halvan där. Så jag kan faktiskt inte göra det här. Vad? Ja det är sant. Vad gjorde du med medvetet? Ja, jag tror ju jättemånga fina bilder här. Så här är den färdig. Nej ja, men du, det är inte alls detta jag menar. Vadå? Det är inte det här vi har bestämt att du skulle göra det är ju ingen los. Vad är det Det är ju <laughs> typ en soldos. Ja, nej, nej det, där... Ja, det där tycker jag är petigt faktiskt. Den, den är ju fin men det är ju inte alls vad jag tänkte mig. Jag, det var... jag visade lite bilder för dig. Nej ja, men jag tyckte inte det var tillräckligt tydliga ramar för det här. Nej men du sa jag har ett Youtube-klipp. Då tänkte jag ja, men du har ett Youtube-klipp som visar Det Du visar aldrig färdiga ja, Nej, det där är faktiskt fel. Nej, så, nej, det kan du faktiskt inte säga. Jo, men du sa så, jag så sa jag såhär igår till och med, och jag har ja. sagt det tidigare också, att jag ska ge dig en bild som du ska gå efter. Så vi är så hårda här, alltså? Ja, för det där är ingen ros. Ja, jag lägger upp den här på bloggen i alla fall, men det är ju du som är dumare, så att... Ja, för jag, jag ska faktiskt lägga upp en bild på hur jag vill ha det. Ja. Jag ska söka här. För det där är ju... Det är ju inte alls som jag tänkte mig. Ja, jag blev faktiskt nöjd. då de de, Det var ju sen några som sa att de tyckte det såg ut som hjärtan. Det var ju så här jag visade för dig. Och det, det sa du också. Bara, Jaha, okej det ser helt jobbigt ut om man ska få med de vita grejerna, sa du då. Alltså, jag Kommer jag, du ihåg det? Jag kan ju säga så här nu. Ja? Att det där är jävligt svårt att göra. Ja, men du tog ändå på utmaning. Ja men Ja, men... <laughs> Lägger upp? Det var ju inte imponerande. Sen sa jag att du. Vad måste jag göra? Alltså, du läser erfarenhet. Yes. Jag, jag trodde jag såg att Tramsittade var jag skulle lyckas göra det. Det är ju fast för att jag skulle se det du skulle. Men den här, satt vi och kollade på tillsammans, kommer du ihåg det? Ja. ja. Och då sa du, jag skit. Så kommer du med det här? Det är ju ett skämt jämfört med det här. Ja, det är klart att det är. Ja. Men jag tycker ändå på en vanlig, vanlig kille så det här är det bra. Äh, ja, absolut. Men men det inte alls för jag tänkte. Med. Nej, nej, nej. Då får jag väl dricka då. Det känns liksom... Ja, men du, du ja, ja det får du faktiskt göra det. Ja. Nu ska jag bestämma hur du ska dricka för något. Har jag fri tillgång till ditt brådskap nu? Ja. Vad är den sexa eller är den blå? Men jag tycker först att vi ska... Jag tycker först att du kan redovisa din. <laughs> Innan. <laughs> Men um, jag glömde den hemma, Vad? Jag glömde den hemma. Det är en vissling. Ja. Jag kan inte göra den då. det då. Nej, nej, då får du också dricka. Ja, precis säga. Innan du håller på här nu igen. Ja. Säger att jag ger dig tre försök. Tre försök? Ja, och det har du gjort nu. Jag borde för, försöka lika länge som det skulle ta det dig att göra en vattenbelåd till en ros. Nej, ja, det tycker jag faktiskt inte. Nej, okej, men då var det jävligt dåliga med våra instruktioner från förra veckan. <laughs> ja. Att... ja, ja. Är för båda dyka då? Ja, det känns som att jag... Lite vissning där. Ja, det var lite vissning. Det var andra försöket. <laughs> jag sa ju 90 decibel. Ja, det där var ganska högt. Nej, ja, jag tyckte inte det var 90 decibel dock. Fan. Men du var inte ens en decibel med. Nej, men nu är du väldigt håll med mig. Ja, men du vet ju inte. jag vara håll tillbaks. Men tänk så var det en 90 decibel. <laughs> <här> ja, jag bilar 90 decibel. Men, okej. Okay. Jag var ju inte klockrepp, men du är på god väg. Ja, det är inte något svar, jag säger inte. Jo, jag, jag var ju hos min pappa. Eller, med var hos mina föräldrar i veckan. Så rådslagade jag min far hur han gjorde, och, hur. Mm. och så kollade jag på nån video också på Youtube, men den här videon var ju värdelös. Ja. Men det här som min pappa sa, det hjälpte lite. Mm. Och sen har jag inte tränat. Nej. Mm. Sen blev det godkväll kväll också, att jag, provade, jag, fick liksom, jag kände lite prestationssamhet där, när du väl började själv upp din skämtros. Mm. Och så... Sådär. <laughs> Ska jag börja tänna igår? Ja. Det finns som du, det är jävligt dåligt. Ja, det är Det här ska bli jävligt tråkigt nu och dricka ja, det. Det är jättesur. Men ska man göra så att den alla går ut när dagen blandas? Och sen får man bara komma in här och dricka det. Eller så går jag ut och så blandar du till mig. Hur mycket Och sen kommer vi in och dricker tillsammans. Det blir en sexa. Det blir en sexa, det blir ett snapsgasfrikt. Ja, det blir ett snapsgasfrikt. Nej, det känns inte alls bra. Nej, för att... för att du är... Alltså, för mig... Jag är, är ju precis blivit nyktra. Det är dags. Jag tappar ju en ljusflasken i kiosken från en stund sedan. För att du var full. Jag var full. Nej, men det är bara att köra. Ja. Ska vi göra så att jag går ut då? Ja. Och sen så får du berätta för lyssnarna vad du har i. Men då kanske du hör. Nej men, nej men det kan jag berätta när du har druckit istället. Men du, du kan ta med den och så kan du viska i den. Så nej. Jag, jag går ut i vardagsskapen. Men jag berättar det efter. Nej. Okej. Jag tror det är kul. Att... Tar du ut... Eh, oh, är det en sexa? Ja. Åh, oh, fy fan. Ja, fy ja. fan. Ja. Jag ska vara snäll. Vi ska se här. Robin har i sitt lilla skåp. Ehm... Um. Jag ska ta lite så Topaz hittar jag här. Det är nån vodka som luktar lite... den luktar typ fisherman's friend. ta vi lite av den, så där Kanske en tvåa. Sen ska vi ha... Ska vi med ha... Ehm... Um en sån här tysk spekt pampelmuss det är någon citronlikör tror Jag tror det kan bli väldigt gott här Och sen ska vi ha lite lite Malibu helvetet vad den satt Så ja. Åh, oh, det var helt sockrig i toppen. Då har vi lite av den. Så. Sen ska jag toppa med lite vinäg och tänkte här. Ja, då var den klar nu är det Robins tur och blanda till något gott till mig Robin nu är det nu är det bytte ska du få med dig telefonen in i köket okej okay, okej okay. men du får mm. inte lukta på den nej det ska inte då går jag in i köket här och då ska vi se, jag ska faktiskt börja med att lukta precis sista jag så att jag inte fick göra okej okay. Jag kan ju eventuellt lista ut lite vad det var i. <skratt> uh, ja ja, då tar vi den här gamla klassikonen. Jag tror till uh, tysk jätteäcklig spett. För det här jag. Tre, eh, tre stycken. Eh, tre centiliter. Sen så. så. Då sticker jag ut och hämtar Jens. Jens, du kan komma in här igen. Du kan komma in här. Blanda min så det ser ut som det är. Så <skratt> <skratt> det i Det varit fisk. Vi får inte lukta på dem. Nej. Utan vi ska dricka den direkt. Ja, det ska vi göra. Ähm. Ska vi här skål? Ja, det här känns verkligen kul. Alltså, det klidiga. här ser det ut som, en, som öl typ. Min. Alltså det är mer än sex Nej. Tror inte. Nej, det är sex i sånt här glas. Det är verkligen toppat. Min ser ju kläder på nere. Ja, min ser ut som en sort bara. Oh. Din ser ut som två sort. Eller den du har fått av mig ser ut som två sort. <skratt> alltså jag tycker det verkligen att det här är kul. Nej inte jag heller. Jag kanske ska inte skölja ner mig. Hur ska vi ta den här citron. Sen ska jag sätta igång en positiv mm. tankegång. Här det hade varit med Och bara att ta en anekdot här från det uh, Du vet att Matsson gillar att kalla sig själv för Stivo. Ja, vad ja, var med då? var du med då? Jag visste ju, det var ja. precis när jag hade hämt mig han Jag var lustaren som inte vet ordet. Så uh, Matsson brukar ju säga att folk kallar honom Stivo. Och så hade vi ett besök av en kille det var på festen som aldrig träffat i innan. Det första han sa var att typ, jag blev blabberad, liks Steve. <laughs> ja, glöm ja. ja, då skalar vi då. Nu ska jag dra ut på det här, ja. ja, är väl att du är det. är faktiskt Ja, ska och Vad det? Vad är det? Fan, vad är det? Vad var det? Säg att jag lite mer. Ja, vad Åh. Oh. Åh, oh, helvete. Åh, oh, Jag ska aldrig förlora en Youtube-utmaning igen. Jag kan inte säga det. Jag kan inte det, Jag vet inte vad jag kommer att få för utmaningen. Nej. Och jag vågar inte lova mig själv det. Nej. Oh. Men jag önskar att jag aldrig förlorar en Youtube-utmaning Det är inte det här man vill. En sända morgon. Åh oh, fint, okej okay. Vad hade du i din? Ja, jag har ju i äh, Hälften jägerte äh, Ja äh, Det är jag sån här som man ska blanda med te Ja, okej okay. Eller i sprit, alltså äh, Ja, äh, sen så hade jag i Lite äh, citron, äh, vodka. Den här är tyska? Ja. ja, men den hade jag också i ja, Jag kände det, mm. det var faktiskt lite gott Ehm äh, <laughs> Sen så hade jag i Rom Okej okay. ja. Jag, måste, alltså, jag Rom? måste öppna och kolla faktiskt Jag hade alltså i Den här gula Alltså den citronlikrön ja. Sen är lite Topaz ja, det kände jag Jag hade i lite Malibu <laughs> Sen hade jag i Fyfan ähm... oh, vad ropigt det var Kattmat Nej vinäger <laughs> Oj, <laughs> <laughs> Ja, men det märkte inte du. gjorde jag, jag, jag tror att det var de grejer vi hade i det var... <laughs> det ingen fagrymd, alltså det var det här te som var... Ljupet. Men på något sätt så tyckte jag faktiskt var faktiskt lite gott med det här citronet och... Ehm... Tobbas. Tobbas. Ja. Det kan, så så det, det kan bli något. Citron lakvis. Det kan bli något. Jag har någon på det. Ja. Oh, jag har helt orolig i magen nu. Gåser. Ja. Ska vi... Ska, Ska vi ge varandra en ny, ny Ja, men det tycker jag. Det tycker jag vi har. Uh, Såklart har jag inte tänkt på det. här. Nej, inte jag heller. <skratt> men uh, Jag har tänkt lite men jag kommer inte fram till den då. Nej. Men är det är ju mycket så här, Bilder som man ser... Uh, Ja, man kan lära så gör. Ja. Jag skulle. Jag går på nu. Jag, jag tror att jag kommer att välja den. Ja, men du kan berätta den. Jag tänkte typ så att du skulle göra sån här nail art. Nail art. Eller vad heter det? du det är här alltså det är ju så skitstort att man gör sån här konstverk på sina naglar. <laughs> Det var ja, så vi, är så det du vill råka kolla lite på. För... Ja, har justt var lära det var läran. jag igång med nail art vid. Men alltså jag hade ju det skit på det är skitfult. Uh, det är svinfult uh. för att inte varför folk vill ha så det här, här tramsigt. Smö snacks skal och på sina fingrar. Nej, eller på noga. Vad ska sjutigt gjort praktiskt? Om man snickrar liksom på uh, ja. Jag kom på. Jag kom på. Ehm um. Jag vill... Äh, det här kanske inte är en, en Youtube-utmaning. Måste det vara det? Jag tror inte min är det heller. Men det ska bara vara en utmaning. Mm. Man, kan ha hjälp, man kan ha hjälp av Youtube. Ja. Jag, vill, jag vill att du ska kunna säga... Hej, jag heter Jens. Och jag kommer från Sverige. På det gambianska officiella språket. Utan att titta på någonting. Utan att titta på någonting. Mm. Det till. Men vad är det officiella gambianska språket? Det vet jag inte Men jag hoppas att det är en massa klick i det där. Okej, okay, ja, men... Är det är inte schysst. Schysst? Jag tycker att är schysst. Men då måste jag lära mig gambianska. Ja. Det är fränt. Det är Men Vad är det? Hej, jag heter Jens och jag kommer från Sverige. Ja. Det är de nog en, de en nyttig mening också, kunna. Men det finns Sverige i deras vokabulel. Givetvis. Men hur fan ska jag gå tillväga nu då? Ja. Använd Youtube. <skratt> Använd inte. <YouTube. skratt> ja. <skratt> ja. <skratt> ja. <skratt> fan, jag har gjort jättemånga bra utmaningar nu. Typ så att lära sig ett fler. Kvinna. <skratt> <skratt> <skratt> När jag lyssnar som jag inte vet vad flaring är Så är det ju när man jongletar med Spritflaskor Det har en kul utmaning Det har absolut varit äh, Vad fan Spruta eld Spruta eld Ja men Det skulle inte jag blir göra med skick och sånt Nej det är sant Min pappa har sprutat eld så att det inte var svårt Vadå, när han var trummis? Nej, när han var ung Han satt bakom trummorna <skratt> Det var lite sprut här. Fan kul att göra det i ett metalband typ. Du bara kör det in Och så var det Ja. Liksom. Och så bara sprutar trummis och, bara... <skratt> och så sa han lite så Är det en grej på stockarna också Så då börjar brinna Och så bara slår på sin barn Utklädd till en drake Ja, ja, the Dragons. Det är sjukt kul att ha ett band där alla utklädda till drakar. Ja, som sprutar eld så spelar sån höll på metal. Det måste låta sjukt kult i mick när man sprutar i eld. Ja, men, tror du det är bara <skratt> det är så sprutar det rakt i micken liksom. i micken på kul. Det låter så ganska fult, låter så alldeles. Eh, eld bara haft ett ljud. Och det är tycker jag från en brasa. som har det ett munnen så lågt så skrev det där som i man. gamla, Så. så, så. <klicka> <kla> så här, <hör> när du vill kolla brått, brott. på så här: en ljussättare till film ska Så lägger bara in den här brådsljudet Det är för inte köpa andra ljudet ja det det skit ut att köpa ljudet. Sen så typ såhär, ja... En stad, alltså de brinner <laughs> rejält så hör man bara det lilla bråset stickande, såhär. Och så, <laughs> så ältsprutande drakar som bara sticker liksom nästan brinner. <laughs> ja, vad jag, ser, jag ser en sån här scener typ så Såhär typ, eh, Vietnamkriget. De släpper napalm liksom, de brinner ja, fint, ur skogarna. Fint. Och alla barns skriker och sånt. Bara, så bara knästrad och så här och bras liknande. Sen så kommer maskriken mm. på det. Så <laughs> fan. Eller till och med sådana här flamethrower som var knäst i en liten stink. <laughs> <laughs> Nej, James, din ska tända sin cigarett. <laughs> Ställ den tända så här. Knäst i den här liten. Men precis så hör i <en hög> kastet. <krasning. fart> <hör> det då. Ja, jag är tom mig. då. Ehm, ja, men vi fastnade till det där med, men det var inte det. Det var en pågrej det. Ja. Um, ja. du du kanske ju vänta lite en, Ja, jag måste jämnta. fundera lite. Men jag kommer höga till direkt när jag vet om det. Ja. ja det är bara ehm um. Um, ja um, så Här skrev jag med vi kom på här När vi planerar Ett litet inslag som vi kallar En vilsen mans undran mm. uh, Och det ska vara då, Ifall du har någon Tanke uh, tanken är liksom Direkt när du vaknar Då skulle du, du spela in den Och så slänger vi in den här på en vilsen mans undran Ja. Så vi slänger in den här. Vad är det färste du tänker på? Precis så som vi äh, kollar på äh, dåtidens äh, äh, krottmålningar och fornlämningar. Jag om det skulle kunna vara likvärdigt. Och där var den. Ehm. <laughs> ehm. Ja. Så det kan ni ju tänka på. Vi behöver kanske inte ens analysera det, utan vi bara... Man... Vi låter lyssnarna ge dig lite tid för eftertanke. Ja, det behövs eh, väldigt ofta. Mm. Och det är därför vi har den här podden för, det är faktiskt för oss själva. För att kunna tänka lite. Ja, vi vill ha, vara här som ett tempel i eh, cyberrumden. Som vi eh, har sagt. Eller som vi har marknadsfört oss. <laughs> Uh, uh, um, ett en plats där du kan tid för eftertanke uh, Sen så har vi faktiskt en uh, lite kul programpunkt här som vi slänger in nytt för denna veckan som vi hoppas blir omåtligt populär Och vilken är det? Det är veckans tankenöt snedstreckt filosofifråga vilka har varit? Mm. Ehm, och här ähm, här vill vi att lyssnarna ringer in. Ja. Och ställa en ställa en tanken till oss ehm, som vi då kan äh, besvara. Mm. Hallå? Hej Markus. Hej. Hey. Vad kul att du har ringt till podcasten. Ja du, du ringt in till vår podcast nu som vi håller på här och spelar in. Ja, jag ringt. ja du, du har en fråga till oss. Uh, du, skulle, du skulle ringa in och ställa en veckans filosofifråga. En liten tanke här till oss. Ja, du har ringt in för att du vill ställa en liten tankenöt, till och med Jens, som vi ska försöka knäcka. Det kan vara ett filosofiskt dilemma eller liknande. Äh, har, jag, har jag ringt förrän? Ja, men du ringde ja. ju du, du ja. ringde in till oss nu. Ja, men strunt allt det där runt om. Du kan bara ställa frågan, ställ en filosofisk fråga eller tanken Har du någon moralisk uh, frågeställning också, gällande det? Men grejen är att man kan bara resa tillbaka i tiden om man förutsätter att det finns fler dimensioner. För man kan inte resa tillbaka i tiden före den tidpunkten då man började resa tillbaka i tiden. Det är ja, det, inte möjligt. Okej. Ja, okay. ja, och det är det jag vill att vi ska tänka på. Det, det är en jättebra fråga. Ja. Och det, vi ska verkligen tänka på det nu. Ja. Och försöka komma, jag att... komma fram till ett svar på det. Ja, vi ska försöka komma fram till något svar på den frågan. Ja, så ring tillbaka mig sen uh, när vi du får lyssna på svaret i veckans podcastavsnitt. Ja. Till eftertanke del 2. Kul att du lyssnar, ja. Månsson. Kul att du ringde. Ha, ha det bra. Ja, det är samma. Ja, det är samma. Hej, hej. Ja, det hade vi en liten tankenöt av Marcus Månsson där Ja. Men nu har inte vi hunnit tänka riktigt här, men... Tidsresor jag, jag tänker bara rent så här att Tidsresor, varför det inte Går att göra, ja Det finns ju ingen tidsmaskinen Det är verkligen det enkla svaret Ja Om det hade funnits så hade man kunnat göra det Ja det, bör, det är inte lönt att börja prata om dimensioner än Vi är inte där än Kanske ska börja tidsresa Innan man börjar hålla på Olika dimensioner ja. Trams är fråga helt enkelt av varandra Ja uh, yeah. uh, Ska vi se här Ja uh. um, yeah. um, Nu börjar väl podcasten och Lida med sitt slut Ja och då har jag ju fortfarande Att jag måste ge dig en det utmaning är det, ja. det är nog det sista vi måste göra idag Ja det är det verkligen uh, Fan alltså det är svårt Ja. Ja, det är det här. You're on your own, Jens. Ja. Yeah. Nu no, har jag hittat någonting här på YouTube. Uh -huh. Som. Uh, how to do the cup song. The cup song. Cup, som är en kopp, alltså en. Mugg. Ja. Det vill jag lära dig. Vad är det? Det är typ en ramsa som ska man röra den här koppen lite i en rörelse. Jaha, så det Ser jag... vill jag lära dig. Ja, du... <laughs> how to do the cup song. Ja, det finns många instruktioner på hur man gör det. Jag skriver ner det här. Igen. Jag vill... Jag vill göra... Det finns tillräckligt med how to do the double cup song. Ja, det ska bli kul att lära sig. Ja. Yeah. Så, och du ska lära dig... Och så lära mig att ...officiella språket. Gebianska kanske. Det är kanske Swahili. Swahili? Ja, yeah. okej. Okay. Jag vet inte. Nej, jag vet jag att att hoppas att det är mycket kul. Jag tror att det men, men ja men ja Ja nej men det kan det blir fan intressant för vi söker att klara av de här grejerna så vi Det finns ju jättebra hjälpmedel på, på Google Translate. Där du kan få det talat för dig. Det är sant. så du får uttalat då. Det ska jag kolla. Kan, kan vi ta så att lyssnarna får lyssna nu här innan det liksom. Hur det ska låta enligt Google Translate. Jag ska se för man kan få... Jag, jag vet inte vilket språk de pratar i. Jag... Men jag söker på... Ja. Nej men alltså ditt internet är ju så långt här så jag vet det inte. Det, det är det. Det Jag har aldrig slitat tro. Att efter varje natt... Jag Eh. inte. Det finns inte med här. Nej, men vi lägger in en liten... En paus nu. Sen så spelar vi upp det Och uh, Sen så tackar vi uh, Hej, hej, hej, hej Jag Tackar dig. <här> <här> så tackar vi för oss Så Samma tid, samma kanal Tid, fjor, eftertanke <här> efter, Nej efter, efter, Eftertanke, eftertanke. <här> .wordpress.com In där och lyssna Uh, ja, ja. ja men det tycker ni ska göra. Hej då. Uh, Okej, okay, vi har, vi har, vi har kollat precis upp vilket språk man pratar i Gambia. Och det officiella språket i Gambia är engelska. Så. <laughs> vi har en som inte kommer att förlora i alla fall. Då, Hur skulle det låta då? Nej, men det, det kan jag väl få träna på till nästa vecka. <laughs> jag, det jag tror jag, jag behöver det. Jag tycker det ska du få Eh... Ja, här är verkligen. Håll då. Hey då.